Druga. Lektion 22 Gespräch mit Herrn Meier Guten Tag, mein Name ist Anetta Sikorska. Guten Tag, Frau Sikorska. Setzen Sie sich bitte. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Ich habe viel von Ihrer Arbeit mit Frau Schmidt in Polen gehört. Die Teilnehmer der Polenreise waren alle begeistert. Das freut mich. Ihre Gruppe kommt übermorgen. Sind Sie mit den Vorbereitungen fertig? Leider noch nicht. Wir haben unsere Planung noch einmal verändert. Ich habe Ihnen das neue Programm mitgebracht. Ich sehe, Sie haben ein sehr interessantes Programm vorbereitet. Aber das Sommertheater in Tübingen ist seit Wochen ausverkauft. Haben Sie tatsächlich Karten bekommen? Frau Schmidt hat sie schon im Juni bestellt und ein Gespräch mit dem Regisseur organisiert. Sehr gut. Am Samstag werde ich selbstverständlich bei der Begrüßung der Gruppe dabei sein. Entschuldigen Sie meine Neugier. Woher können Sie so gut Deutsch? Sie sprechen fast ohne Akzent. Ich lerne seit zehn Jahren Deutsch. Ich habe Germanistik studiert. Zwei Semester habe ich in Deutschland, in Marburg, studiert. Außerdem lerne ich Sprachen sehr gerne. Der Sohn meiner Schwester hat auch in Marburg Germanistik studiert. Er ist ungefähr in Ihrem Alter. Vielleicht kennen Sie ihn. Er heißt Martin Scholl. Ja, natürlich. Er hat damals das beste Examen gemacht. Genau. Martins Examen hat uns alle erstaunt. Er ist nämlich ein schlechter Schüler gewesen. Nach der Grundschule hat er fast die Realschule nicht geschafft. Dann aber hat er ein recht gutes Abitur auf dem Abendgymnasium gemacht. Er arbeitet jetzt bei einem Münchner Verlag als Lektor. Grüßen Sie ihn bitte von mir. Aber gerne.